Господар Ясенброду віддав на час турніру своє помешкання принцові Байлору, тож Яйк, ні, Айгон, слід звикати, привів його саме до князевої світлиці. Байлор сидів і читав при світлі воскової свічки. Дунк став перед ним на коліно. «Встаньте», – мовив принц, – «бажаєте вона? З ласки вашої милості». «Налий панові Дункану Айгона келих солодкого дорнійського червоного», – наказав принц. «І спробуй не заляпати пана лицаря, ти й без того вже досить зла йому зробив». «Хлопець не заляпає, ваше милости», – мовив Дунк. «Він гарний хлопчина і добрий зброєносець. Він не бажав мені зла, це я знаю, напевне». «Щоб наробити зла, не обов'язково його бажати». Айгон мав бігти до мене, коли побачив, що його брат робить тим лялькарям. Натомість він побіг до вас, і добра з того не вийшло. Бо те, що ви вчинили, не скажу, що мені б не кортіло вчинити так само, але ж я крон-принц, а не заплотний лицар. Бити ногами королівського онука нерозумно за будь-яких обставин. Дунк похмуро кивнув. Яйк приніс йому повного повінця срібного келиха. Дунк узяв і зробив довгий ковток. Ненавиджу Аеріона, вимовив яйк з пристрастю. Я, пане дядьку, змушений був бігти по пана Дункана, бо до замку надто далеко. «Айріон є твоїм братом», – суворо мовив принц. септони вчать нас любити своїх братів, а його не залиш нас. Я бажаю говорити з паном Дунканом наодинці». Хлопець поставив глека вином і дерев'яно вклонився. «Як не кажете, ваше милосте». Він вийшов крізь двері світлиці і тихенько зачинив їх за собою. Байлор з Писолам деякий час дивився Дункові в очі. «Пане Дункане, дозвольте мені дещо запитати. Чи добрий з вас лицар? Тобто, чи вправно ви володієте зброєю?» Дунк не знав, напевне, що відповісти. «Пан Орлан вчив мене битися мечем і щитом, влучати списом у кільця та опудала?» Принца Байлора, здавалося, ця відповідь стурбувала. Мій брат Майкар повернувся до замку кілька годин тому. Він знайшов свого спадкоємця п'яним у заїзді за день шляху звідси на південь. Майкар ніколи цього не визнає, та я гадаю, він потай сподівався, що його сини на цьому турнірі перевершать мого. Натомість вони обидва зганьбили свого батька. Що йому тепер робити? Вони кров від його крові. Майкар розлютився і мимоволі став шукати, на кому зігнати свою лють. І знайшов вас. Мене тоскно перепитав Дунк. Айріон вже досить наплів батькові на вухо. Дайрон, до речі, теж підспівав. Аби виправдати своє боягуство, він розказав моєму братові, що дорогою його перестрів валетенський лицар-розбійник забрав Айгона і втік. З його слів, неважко зробити висновок, що той лицар-розбійник – це ви. За словами Дайрона, він цими днями ганявся за вами по всіх усюдах, сподіваючись відбити брата. Але ж я й розповість правду, тобто Аегон. Я розповість, поза сумнівом, відповів принц Паелор, але ж хлопець і сам любить прибрехати, як ви легко пригадаєте, котрому з синів повірить мій брат. Що ж до тих лялькарів, Аеріон розпише їхню виставу як залісну державну зраду. Дракон – знак королівського дому. Зображувати, як дракона вбивають, проливають з його шиї кров, хай і у вигляді червоної тирси. Лялькарі, поза сумнівом, не мали злих намірів, та все ж вчинили нерозумно. Айріон стверджує, що це прихований заколот проти дому Таргаріен, заклик до бунту. Майкар легко з цим погодиться. Мій брат має важкий норов і покладає всі надії на Айріона, бо Дайерон не виправдав його сподівань. Принц склутнув вина і відставив келиха. Хай тому що вірить мій брат і чого сподівається, одне ми знаємо достеменно. Ви наклали руки на принца драконового роду. За цей злочин вас мають судити, приректи і покарати. Покарати? Дункові не сподобалося це слово. Аріон вимагатиме вашої голови, хоч із зубами, хоч без них. Він її не отримає, це я вам обіцяю, але й не можу відмовити йому вправі на суд. Мій ясновельможний батько знаходиться за багато сотень верст звідси, тому суд чинитимемо ми з братом, а також князь Ясенброду, бо це його володіння, і князь Тирил з вирію, як зверхник над ясенбродським господарем. Останнього разу чоловікові, засудженому за побиття принца королівської крові, відтяли ту руку, яка завдала удару. «Руку?» – з жахом перепитав Дунк. «У вашому випадку йтиметься також про ногу. Ви ж принца й ногами били, чи не так?» Дунк втратив мову. «Ви можете бути певні, що я прохатиму суддів про милість. Я правиця короля і спадкоємець престолу. Моє слово дещо важить у королівстві. Але небезпека полягає у тому, що і слово мого брата теж має вагу. «Я», – вичавив Дунк, – «я, ваша милость, і я…» Він хотів сказати, що лялькарі не були зрадниками, що їхній дракон – то просто дерев'яна іграшка, а не принц крові. Але слова залишили його. Та він ніколи й не вмів майстерно їх складати. «Ви, проте, маєте інший вибір», – неголосно продовжив принц Байлор. Чи виявиться він кращим або гіршим, цього я не можу сказати, напевне. Все ж нагадаю, що будь-який лицар, звинувачений у злочині, має право вимагати суду двобоєм. От я й питаю вас іще раз, пане Дунка Невисокий, чи добрий з вас лицар? Чи міцно ви тримаєте у руках списа та меча?